d'un programa innovador que s'ha posat en marxa a la nostra vila i que té doncs, com a components a l'Ajuntament de Palafrugell, també al cap de la nostra vila, l'Agència de Salut Pública de Catalunya i també, a més a més, la col·laboració de Càritas Palafrugell. En parlarem amb un dels protagonistes doncs, que ens explicarà com durant a terme aquest programa. En aquest cas ens posem en contacte amb el director del cap de Palafrugell, en Nacho Pascual, Bon dia, Nacho.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 no es genera només al centre de salut, al CAP, sinó que es genera fora del centre de salut. I, bueno, per aquí està la idea. Doncs aquesta és la principal idea. Què aportarà a aquesta, a aquest programa, aquest projecte, en el CAP de Palafrugell? I també, doncs, si ja s'han fet en altres indrets, doncs, que gestioni també els serveis de salut integrats, vaja Empordà. Sí, mira, el, aquest programa és un programa que està impulsat per el Departament de Salut,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 Eh, Mol bueno, va, va, va sorgir arre que les persones quan rebem aquí a l'ambulatori amb, amb diferents problemes de salut o diferents símptomes, n'en detectant que sota dalgun dels símptomes hi ha més coses que una malaltia orgànica, més mm, habitual marejos, mals de cap, eh, malestar. I quan el metge a l'enfermera eh, coneixen a la persona en,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 Intentem no només prescriure a les persones un analgèssic, un antibiòtic en el cas que un necessitin, sinó a més a més prescriure alguna cosa que millorarà la seva salut. I aquesta prescripció serà precisament una activitat social.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 el procés sanitari, eh, tenim aquesta, aquesta avantatge de, de cara al, als pacients de, de, de proposar les una prescripció, o sigui, un, un proposar les una cura d'una manera diferent. El, el fet de dir le prescripció és perquè el, el programa el que se basa precisament és que el, la persona quan vindrà la consulta no sortirà amb les propostes tradicionals, com parlàvem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 que ben pot ser, com he dit, eh, associacions, persones, entitats, biblioteques, eh, equipaments públics, com pot ser un passeig, una font d'un camí que indicarem per què vagin a caminar. I tenim un, un mapa, que més es diu sí, un mapa de tots els actius que generen salut en el nostre municipi. I aquesta persona, que té tota aquesta informació, nos ajuda precisament a elaborar aquest mapa i a dir-nos